Rondelul pietrei de pe noi Din zi în zi intrăm în stâncă și piatra crește încet pe noi, Cu cât un rar arbust voi, zbârlit pe tot ce suntem încă. Mai ieri foșneam ca un zăvoi de stele mari, de seva dâncă, Din zi în zi intrăm în stâncă și piatra crește încet pe noi. Privim din rocă înapoi spre tot ce lespe și nu numai cremene pe foi. Și piatra crește încet pe noi, din zi în zi intrăm în stâncă.